Îl salut acum cu prietenie pe domnul doctor în fizică Cristian Presură, cercetător la Philips Research, Eindhoven, Olanda. Bine a venit Cristi, bine ai revenit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Așadar, așadar, dincolo de atomii cei mai grei, în sistemul periodic s-ar putea afla un nou tip de materie format din coarci. Și mă gândesc să pornim de la greci. Grecii erau niște, niște, niște tip foarte deștepți. Ei și-au dat seama că există particule mici, mici, foarte mici și. Uh... Încerând să le mai caute au numit cea mai mică particulă cu putință a Peiron și au încheiat cercetarea cumva. Noi tot căutăm din ce în ce mai, mai, mai, mai atent particulele foarte mici. Totdeauna există un delta care e mai mic decât Epsilon, nu, delta de Epsilon. Da, este adevărat. Atomii, așa de fapt, cum fost, Atomul cum a fost definit de democrit, l-am descoperit abia în urmă cu câteva sute și ceva de ani. Democrit nu știa cum arată atomul și nu știa ce proprietăți are și din ce este el compus. La ora actuală noi știm că în natură sunt ceva mai mult de 100 de atomi și uh, atomii sunt așezați în tabelul periodic al elementelor. Și să ne aducem aminte că avem atomi foarte ușor, atomii de hidrogen, de heliu, dar există și atomi foarte grei, iar tabelul periodic al atomilor se termine undeva pe la atomii care au un număr atomic de ordinul a 120. Deci, cu alte cuvinte, acei atomi sunt foarte grei și, de fapt, sunt foarte greu de obținut. Ei nu se obțin decât în laborator. Mai mult, odată ce se obțin, ei se dezintegrează foarte repede. Și aceasta este, de fapt, ceea ce se credea până acum, că nu există, de fapt, atomi cu număr atomic mai mare. Deci, cam asta este tot ceea ce se găsește în Univers. Atomii au la rândul lor un nucleu, care nucleul are și el nucleoni, adică protoni și neutroni, care la da. rândul lor care la rândul lor au coarci, Iată. care la rândul lor au ceva ce încă nu știm, <laughs> și, și așa mai departe. Și atunci cum facem? Mendelev probabil că este trist acum, pentru că dincolo de tabloul, tabelul lui mai există și alte elemente. Păi nu, eu cred că trebuie să fie fericit, pentru că într-adevăr se pare că ar putea să există, deci nu vorbim de o descoperire uh, experimentală ci vorbim de o speculație teoretică un calcul teoretic care a fost făcut de uh, un grup de cercetători de la Universitatea din Toronto uh, și care spun că dacă cumva, cumva am reușit ca să creăm atom cu o masă atomică cu un număr atomic ceva mai mare decât 150 uh, la un moment dat uh, atomii respectivi ar putea să fie stabili Și ar fi foarte interesanți, pentru că nucleul lor nu ar fi alcătuit din protoni și neutroni, așa cum sunt uh, atomii obișnuiți, nucleele atomilor obișnuiți. Și uh, acele, acei nuclei, iar acelor atomi care s-ar forma astfel, ar fi formați de fapt din coarci, deci din particulele uh, din care sunt constituiți neutronii și protonii. Deci, cu alte cuvinte, neutronii și protonii din atomii respectivi ar fuziona împreună într-o masă de coarci și uh, de aceea atomii respectivi uh, ar avea proprietăți cu totul speciale. Așadar, nu, uh, dată, cu nu s-ar mai coagula în proton și neutron ci ar constitui chiar ei masa uh, nucleonului. Cum ar veni, exact, ar... exact. Uh, ar fi un fel de fluid, un fel de, uh, de, de masă așa, amorfă. Uh, și uh, și uh, Ar avea proprietăți speciale, dar foarte important de spun, deci ar fi stabil. Asta este, de fapt, să spun, cea mai mare uh, descoperire a lor. Este că acei atomi ar putea să fie stabili. În orice condiții uh. sau în condiții speciale? În condiții speciale, în condiții de presiune ridicată, așa cum se crede că există, de exemplu, în uh, stelele neutronice. Am înțeles. Și proprietățile, că aici ajungem la un punct interesant. Da. În primul rând spun ei că energia ar fi foarte scăzută, ceea ce ar însemna că odată ce obținem acei atomi, ar elibera foarte multă energie. Tot așa de exemplu, la fuziunea a doi atomi de hidrogen, eliberăm energie obținând după acei atom de heliu. În același fel, dacă am fuzionat atomii obișnuiți, la temperaturi foarte mari și la presiuni foarte mari. Am obținut apoi acei atomi, am eliberat mult mai multă energie decât să spunem în fuziunea unei fuziune obișnuite. Deci, cu alte cuvinte, am putea să avem pe viitor o nouă sursă de energie. Da, nu-i puțin lucru. Cum noi trebuie să ne, să ne gândim și mereu fac această referire în emisiunile noastre cât de repede avansează știința. Deci, 1970 este anul în care s-a demonstrat că și nucleonii sunt de fapt compuși, adică sunt formați din coarci. E, și uite că suntem la 48 de ani, nu? Câți 48 de ani, și deja ne gândim la forme de energie care apar dintr-o particulă care. Are masa atomică mai mare de 150 și e formată din, doar din coarci. Da, așa este. Să nu uităm însă că cumva acest progres al științei are loc în salturi. Deci noi vorbim de acum despre o idee, despre un calcul teoretic, o sugestie, dar asta nu însemnează că vom avea acei atomi în laboratoarele noastre, să spunem, în următorii 50 de ani. Nu înseamnă, nu neapărat. Progresul științei se întâmplă de obicei printr-un fel de acumulare, iar la un moment dat acea acumulare explodează și uh, intrăm la un alt nivel. Uh, eu mă gândesc de obicei în termenii de, de teorii. De exemplu, până pe la anii 1880 nu se știa prea mult despre teoria electromagnetismului, despre electricitate nu știam prea multe, știam experime experimentele de de furtună când aveam descărcări electrice, experimentele de frecare știam destul de puține lucruri în momentul când am pus toate aceste lucruri la un loc deci în momentul în care cunoștința s-a acumulat suficient ca să producă o avalanșă pe la 1880 am obținut și teoria întreagă teoria electromagnetismului al lui Maxwell iar după aceea am putut să construim aparate electrice și să construim o civilizație care la ora actuală este a electricității La fel probabil că se întâmplă și aici. Deci nu vom avea acești atomi și această tehnologie imediat, dar în următorii zeci de ani se va acumula mai, mult, mai multe cunoștințe, iar cine știe, peste 50, peste 100 de ani o să avem ceva. Unde, unde, unde e locul geniului aici? Uh, e greu de spus, dacă știi. <laughs> Poate că m-aș îndrepta spre el. <laughs> Aș căuta să ocup eu acel loc. Nu, există mai multe tipuri de genii, nu cred că există un singur tip de geniu. Maxwell, de exemplu, a fost un geniu teoretic, deci el a reușit ca să, ca să pună ecuațiile în ordine. După el a venit Hertz. Hertz a fost cel care a făcut prima oară măsurători, de exemplu, el a demonstrat existența undelor electromagnetice. Deci a fost un geniu experimental. Iar după Hertz a venit Edison, care este un geniu al inovației pentru că el a putut ca să inoveze folosind legi ale, ale electricității. Deci există mai multe felii de genii, să spun așa, și probabil că fiecare dintre ele trebuie să apară, iar în cazul de față vorbim de niște cetori de universitate din Toronto care sunt probabil pe felia de teoretică. Da, nu, mă gândeam că aceste cunoștințe se acumulează, se acumulează, dar scânteia se aprinde într-un anume cap sau într-un număr limitat de, de, de minți. E, și atunci trebuie, trebuie să apară undeva și mințile astea, pentru că altfel acumularea rămâne acumulare. Este adevărat, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim, aceste minți de, de obicei se găsesc în universitățile mari, în universitățile de vârf. Deci uh, ele trebuie să ajungă acolo ca să învețe foarte mult, să fie inspirați foarte mult, să aibă acces la cunoștințe, să aibă acces la, la laboratoare dacă este nevoie. Deci dacă este cumva un scaun la ora actuală pe care s-ar putea așeza un astfel de geniu, îl găsim probabil la câteva universități mari din această lume. Deci nu, Două există, în America. nu există iluminări, ci până la urmă cunoștințele și, cum să spun, declicul se produce în locuri bine cunoscute. Este adevărat, dar uh, și aici trebuie să fim atenți, pentru că declicul nu trebuie să se producă neapărat la 50 de ani după ce ai acumulat <hâ> multe acumulări, uh, ci de fapt el se conturează foarte bine chiar și în perioada adolescenței. Așa cum s-a întâmplat și la Newton, cum s-a întâmplat și la Einstein. De ce Newton încă din perioada adolescenței, când se spune că s-a dus la țară și a căzut mărul în cap, El avea aproape 18 ani. Atunci se gândea la aceste teorii și atunci i au venit lui primele idei, pe care după aceea le-a construit în timp și a scris. La fel s-a întâmplat și cu Einstein. Se spune că Einstein a devenit inspirat de teoria relativității când a citit o carte la 12 ani, în care cineva povestea cum ar fi ca să circul cu viteza telegrafului. Și atunci uh -huh. el și-a imaginat, ok, dar viteza telegrafului e viteza luminii. Cum ar fi să circul cu viteza luminii? Și în felul ăsta, după aceea, peste ani, a reușit să construiască teoria relativității. Da. Deci, inspirația vine din, din copilărie, iar după aceea vine munca și acumularea. Da, dar trebuie să ai și niște cunoștințe. Mă gândesc la fiul lui Wilhelm Tell, când stătea cu mărul pe cap, nu se gândea la gravitație, ci la taicăsu. <laughs> da, da. <laughs> da, este adevărat. Trebuie și niște cunoștințe, trebuie ca să citești. Și, într-adevăr, există, de exemplu, exemplul lui Lagrange, dacă nu mă înșel, Care până la 17 ani de toate cărțile de matematică. Deci, profesorul nu mai avea ce să-l mai învețe. Cristian Prețor, îți mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră și pentru prezența în tot sezonul toamnă, iarnă, primăvară a emisiunii Știința în Cuvinte potrivite, pe care ai iluminat-o cu felul în care prezinții fizica, fel pe care, modalitatea pe care ascultătorii noștri o cunosc și din lucrarea ta fizica povestită și sperăm că venem mai, fi oaspete și începând din septembrie. Da, cu plăcere. Mulțumim foarte mult! La revedere! Înconjura lumea cu Dan Stoica și invitatea sa, doamna Domnica Macri, coordonatorul ediției în limba română a National Geographic. Vom înconjura lumea, dar vom privi atent către plasticele care tind să-i um, uh, să să să schimbe cumva aspectul. Planeta sau plastic? Este întrebarea pe care o lansează revista National Geographic într-unul din articolele apărute în numărul din luna iunie. Deși răspunsul este evident, poluarea cu plastic rămâne un fenomen îngrijorător. Cât de mare este această poluare, domnica Macri? Este compleșitoare și cifrele vorbesc de la sine. O să spicuiesc doar câteva pentru că n-aș vrea ca discuția noastră de astăzi să țină loc de lectură. 8 milioane de tone de plastic ajung anual în mări și oceane. În lume s-au acumulat până acum 6,9 miliarde de tone de deșeuri de plastic. Din ele, salubritatea și procesatorii s-au ocupat doar de 600 de milioane de tone, dar restul de 6,3 miliarde nu ajuns niciodată la gunoi, ci cu treieră lumea în diverse forme și le ia sute de ani să se degradeze timp în care apele lumii ar putea ajunge un fel de supă de plastice. Și din 1950, asta e ultima cifră, de când producția de plastice a luat avânt și de când s-a democratizat plasticul ăsta, am ajuns să producem acum 448 de milioane de tone anual. Și totuși, cantitatea care ajunge în oceane nu crește la fel de repede ca producția. Unde e tot plasticul lipsă unde e diferența? Și unii cercetători spun că ar putea fi ascunse în microplastice, particule greu de observat. Microplastice astea sunt acum peste tot. L Au găsit în cel mai adânc punct din ocean sau înghețurile arctice. Și ca să-ți dai seama de omniprezența lor, ajunge să spun că 15% din misipul ăla fin al plajelor din Hawaii este microplastic. E, parcă îți schimbă puțin perspectiva chestia asta Și cum a ajuns plasticul acolo, e purtat de vânt, un e aruncat de oameni sau de versat de pe nave. E adus de râuri și aici poate trei pomenit că 15 din cele mai poluante, 20 de fluvii din lume, sunt în Asia. Și sunt, la propriu și la figurat, râuri de gunoi care se varsă în ocean. În oceane, deșeurile astea formează un fel de insule, niște zone compacte de plastice plătitoare la confluența curenților de unde apoi o parte șează pe plajele lumii, desfigurându-le. Dar nu mai e de mult doar o problemă estetică. Plasticul ajunge în burta animalelor marine, sufocă păsările, umple stomacul peștilor. Milioane de animale marine mor din cauza lor în fiecare an. Și vorbim aici de bucăți mari sau de microplastice. Cercetătorii știu însă că pe măsură ce se descompun în particule tot mai mici, nanoplastice, Ele își vor croi, până la urmă, drumul în fluxul sanguin și în țesuturile animalilor și de acolo și în ale noastre. Odată cu ele, probabil și compuși chimici folosiți în fabricarea plasticului. Experții cred că nu trebuie așteptate studii care să confirme probleme de sănătate înainte de a acționa. E deja prea târziu. Pe 5 iunie, de ziua mediului, tema a fost lupta împotriva polorii cu plastic și gazda de anul acesta a zilei mediului a fost India. India își colectează și reciclează 90% din peturi, dar jumătate din deșeurile de plastic care șează prin natură vin din alte 5 țări asiatice, China, Indonezia, Filipine, Vietnam și Sri Lanka. Fără participarea acestor țări, omenirea nu va putea lupta eficient cu plasticul din oceane. Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să încercăm toți. Și revin la tema revistei noastre, planetă sau plastic. Care sunt soluțiile, domnica Macri? Mă gândesc că uneori rezolvarea marilor probleme pornește de la gesturi mici, cotidiene. Exact. Ediția internațională a revistei a lansat o campanie destinată în special publicului american, dar la care putem, e bine să aderăm și noi, Și există un angajament simplu, personal și care nu cere prea mult efort. Adică nu trebuie să fii nici activist, nu trebuie să fii consilier local, să promovezi politici antiplastic, nu trebuie să fii nici publicist angajat. Dacă alegi planeta, poți să ai cu tine o sacoșă, ca să nu mai folosești pungi de plastic la cumpărături. Eu fac asta deja de mult. Poți să ai cu tine o sticlă refolosibilă. Eu, de exemplu, nu folosesc acasă apă îmbuteliată. Poți să refuzi paiele atunci când comanzi o băutură undeva în oraș și am început să fac asta cu două surprize. Cât de des uit să spun că nu vreau cu și cât de des băuturile vin garnisite cu câte două paie. Așa, de frumoseți. Și nu în ultimul rând, ceva ce poate părea elementar. Să nu faci gunoi și de câte ori poți să aduni deșeurile de plastic din natură. concurs. Întrebarea de concurs este cred foarte simplă și anume întrebarea o, o voi formula acum, din ce ar fi formulat noul tip de materie aflat dincolo de atomii cei mai grei din sistemul periodic al elementelor. Așadar, din ce ar fi format noul tip de materie aflat dincolo de atomii cei mai grei din sistemul periodic al elementelor. Premiul ediției de astăzi a concursului este numărul din luna iunie al revistei National Geographic Tema pe care o dezbate acest număr este marea de plastic. 8 milioane de tone de plastic ajung în ocean în fiecare an, și acesta este doar vârful, vârful icebergului, susține prestigioasa revistă. Trebuie să ne trimiteți SMS-uri la numărul de telefon 0746 Succes! Raportul de gardă. E bine, doamnelor și domnilor, suntem acum în legătură cu domnul dr. Marius Geantă, directorul Centrului pentru Inovație în Medicină, pentru a vorbi despre un extrem de interesant raport și... Pe de o parte interesant, pe de altă parte îngrijorător. Este vorba despre un studiu care se numește Atitudini și Percepții despre Cancer în rândul populației României. A fost realizat de Centru pentru Inovație în Medicină și IMAS și a fost prezentat la. Oncology Innovation Agenda, organizat de reprezentanța Comisiei Europene. Îi mulțumim domnului dr. Marius Janta că este acum în legătură de noi, cu noi și să încercăm să comentăm concluziile acestui studiu. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc și eu pentru invitație și pentru că ne auzim și în această săptămână. E bine, uite, vă o să încep cu... cu... Concluzie. 58% dintre români consideră că prevenția și tratamentul cancerului ar trebui să fie prioritatea României la președinția Consiliului Uniunii Europene din 2019. E mult, e puțin? Este mult mai mult decât ne așteptam Procentul este de două ori mai mare decât, să spunem, a doua clasată Și anume patologia cardiovasculară, care are 28% E cu atât mai important cu cât uh, incidența de numărul de cazuri noi Și prevalența numărul total de cazuri de boli cardiovasculare Precum și morbiditatea și mortalitatea prin boli cardiovasculare Toți acești parametri sunt la un nivel Mai mare decât uh, în cazul cancerului. Deci, cu alte cuvinte, uh, românii, sau o mare proporție dintre români consideră că nu bolile cardiovasculare, care uh, reprezintă principala cauză de mortalitate, ar trebui să fie prioritatea, ci cancerul. Și mai trebuie să spunem un lucru aceasta este o concluzie care vine din prima întrebare a chestionarului, deci cu alte cuvinte este un răspuns neinfluențat de desfășurarea de ulterioară dacă era 10 a 10-a întrebare a chestionarului, având în vedere că anterioarele întrebări ar fi fost foarte mult despre tema uh, cancerului, putea să fie influențată influențat cumva răspunsul dar așa este ceea ce efectiv 58% dintre români cred. O altă dimensiune este legată de uh, ceea ce instituțiile publice, mai ales Ministerul Sănătății, a decis uh, că ar trebui să fie prioritate în exercitarea mandatului uh, la președinția Consiliului Uniunii Europene. Iar până în acest moment, uh, cancerul nu este o prioritate explicită a autorităților și este cu atât mai surprinzător cu cât iată de la nivelul societății avem genul acesta de mesaj foarte puternic fără echivoc cu alte cuvinte haide să ne asumăm tema cancerului ca prioritate iar la nivelul guvern guvernamental nu avem încă nu știu suficientă decizie în acest sens înainte de a explica de ce haide să facem o mică proiecție Ce ar trebui să facă guvernul, ce ar trebui să facă România în calitatea de uh, președinte al Consiliului Uniunii Europene dacă și-ar asuma această uh, prioritate pe care o semnalează uh, românii? Sunt două paliere care țin de exercitarea președinției valabile pentru acest an membru. Un palier ține de dosarele pe care le moștenim, să spunem, de la președinția anterioară iar din câte știm și putem să anticipăm, nu vom moșteni un dosar care să numească, nu știu, prevenția și tratamentul cancerului. Al doilea palier este posibilitatea de a deschide noi, de a iniția niște dosare pe această temă și sigur că enunțarea temei în sine cancerul prioritate nu spune foarte multe. Însă dacă ne uităm uh, la ce atribuție are uh, Comisia Europeană în materie de uh, reglementare prin directive, am în minte directiva antifumat, de exemplu, uh, putem să, uh, să